Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FN. Seixan vostedes benvidos a este programa de dúas uriñas en lingua galega, en galegos novais de Radio Samboy. E vamos dar un saúdo aos nosos compañ compañeros, por exemplo, nas viernes ontem, moxa Fernando, moi boa tarde, Fernando, E aí, que o meu carón isso logo cochil, muy boa tarde, Julio. Muy boa tarde, queridos ointes, no segundo día do mes de marzo. Benvidos a este Galegos Novaix. E este que illes fala pois Armando Fernández. Eh, para encetar un programa, pois que mellor que un pouquiño de música, que é a salsa, pois que nosotros poñemos. Así que Fernando, daille o play. <música> Hoje xa temos o noso primeiro convidado que é Xavier Mouri, un arqueólogo e historiador tamén, porque están traballando arreo. Así que vamos dallas boas tardes. Boas tardes, Xavier. Ola, boa tarde. Que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas <risas> gracias por atendernos, Xavier. A vos. Xavier Moure que últimamente está collendo moitísima si sí. importancia as dúas páxinas os dous blogs, me parece que son importantísimos, ao sí. menos con respecto a, a información e comunicación, o noso patrimonio blogspot.com e sí. arqueoloxía dos ancares blogspot.com, ¿non? Que uh -huh. efectivamente Que, ademais, a tua página, non? A páxina de, de Facebook, onde aparecen cousas interesantísimas como estutra, que últimamente que leen moi agarimosamente pedir para perderlle medo o de min. Sim, sim. Unha cousa uh, curiosísima, non? Expliquelle a nosa xa un bocadinho dela. Bueno, eso é, es, es dicir, está nunha capela en Parasís, non? Sí, que me, está... en Balboa, non? Sí efectivamente eh, en Balboa porque pertenece bueno como eh, pertenece lo que son os Ancares a, mm -hmm. eh eh, leones, Leoneses, eh ¿no? sí, sí, sí efectivamente bueno pues unha capelliña que está ali nesta pequena aldea y bueno y sempre chavo atención, non, o tema este de que o sempre adoitar o que o, o San Miguel, sí, non, encima ¿no? do dode... efectivamente o Arcanxo San Miguel encima encima do demo, non? Claro, eh, sí. Ahí, e aquí curiosamente, bueno, pues Ademo, pois pues, está afastado, es decir, son duas imaxes de independentes. EDP, ¿no? además. <risas> sí, sí, sí, sí, bueno, sí, eh, pero bueno, eh, pero ten un certo cariño, non? A sí, gente, non? Con sí, el grupo uh -huh. de min, que, ademais, eh, bueno, isto ven unha historia de faz moito tempo, non? Claro. Sí. De, que, de que non os en, sacaban o sacaban en... Sí, Na procesión. Na sí, procesión, sí. e o de min sempre quedaba dentro. Claro, alabas, claro. mozos dixeron, por que non vamos a sacar de min, non? E, bueno, e, sí. nada, e aí ven un pouquinho a... Verdade. No? É no? curioso... A pero antrola tamén, pero bueno, Hombre, pero, bueno eh, claro, pero curioso e ademais único, mm -hmm. que, que, que, como ti comenta, ou por lo menos como ha o, o articulista, non fala con respecto, curioso por o feito de que é o único en España, non? Si, sí, aquí desde logo que se, en soy, que se no saiba, mm -hmm. que se saiba ademais, non? Mm -hmm. Se íbamos feito... en Galicia non hai, non. Yo, non pues, yo... De feito, aquí na comarca dos hangares xa pues, atopamos moitísimo, mesmo en Nadia, sí. en Cervantes, mm -hmm. en Real, en cualquera parte xa pues, topamos o que o Arcanxo, pero sempre covemos pez, non? Si, sí, claro, sí, co e, o Arcanxo pisando o calcancho pisando. E outra cousa que tamén é curiosísima tamén é o feito de do, do, a da nomina, a, a denominación, non é demo, é de min, digamos. Claro, bueno, é de min, claro. É, aquí, é, bueno, na comarca do é Claro, no, no, é o de min. Claro, é un diminutivo de demo, sí, sí, de en vez miño, non? Aquí temos a, a variantes de tal, non? Cose, sí, sí. Eh? Eh, claro, eh, bueno, eh, non o, oh, eh, entón, non bueno, pues nada. Non... Eh, eh si, sí, eh, eh, Exactamente, como... que non é tan malo como como se. ve eh, efectivamente, <risas> efectivamente. <risas> Bueno, vamos a, vamos por por faina a uh, uh, Xavier, eh, no teu traballo eh, nesas dúas páxinas que levas eh, extraordinarias, non ao noso mm -hmm. patrimonio de arqueoloxía de de San, San Cares, ti traballas muitísimo cousas precisamente do San Cares e eh, da eh, do noso patrimonio de de ahí. Non? Sí, eh, sí. Últimamente eh, Te has publicado cousas importantísimas Relacionadas co Abandono da área de Cubián E a última uh -huh. que eu sei De, de Palas de Rei sí. e, e tamén uh, As Candeas, debe cerrar unha festa a pagar tamén non? Sí. Ah. Que, que tamén sí. Bueno pues, debullamos de un chisquiño chisquinho ese traballo que ti faz pero que sigues investigando e sigues traballando para que te, toda a xente coñeza cousas importantísimas así como tamén o feito de que bueno, pues estades traballando para que os nenos poidan ter unha, unha viaxe un, un paseo polo, polo, polo patrimonio eh, digamos románico, non? efectivamente sí, sí. bueno tendremos próximamente o bueno, ahí no mes de abril no después de Semana Santa eh, pues bueno eh, volveremos coas sornadas que xa sería a tercera bueno a tercera edición ¿no? con las de Arqueología Historia de la Comarca dos Ancares sí. e eh, ya no vamos a dedicar o que o románico, uh -huh. y sobre bueno, sobre todo o a ao patrono bueno, sucesor románico, que é o gran desconhecido uh -huh. Curiosamente, porque aquí se fada claro, o románico importantísimo eh, certamente, ¿no? Uh -huh. Como temos o que en a Ribera Sacra e noutras claro. partes de Galicia. Uh -huh. Pero en cambio aquí nos Osáncaris parece que, que, que non lle había románico. Uh -huh. sí. Y pues si, sí, pues si sí, o temos, e temos además uns exemplos que, que bueno, eh, creo que que son importantísimo, non? Que como Santa María de Peno Mayor, mm, así, sí. de CERREA, o, o temos e, tamén o que Santo André de Asnogais, unha solla sí. petónica que lamentablemente eh, está en un estado de conservación bastante deficiente. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh? Y tamén vamos a tamén enfrentarnos tamén nunha iglesia, non? Tamén iglesia. Que é fenomenal e fabulosa non? a de Santiago de Cereixero Efectivamente sí. de Fal... nos, nos temos constancia do teu traballo e ademais de, de moitísimas cousas que gracias a, a, a nosa colaboradora eh, Fernanda Fallana Neira que, Fallana, claro. que, que conheces <risas> me, <risas> Que, que ademais ponos o, o, o, o, o día do traballo que tardo a bater que estás a desafacer, que en realidad ti coordinas como, como, como sí, investigador eh. principal pero que si sí é certo é que hai pouca publicación con respecto precisamente a esa vía romana da Zanove, non? Sim, sí, efectivamente agora, bueno, vamos a retomar precisamente este ano, non? Ah. Eh, que de defeitos xa por medio da reserva da biosfera dos bancarios urgences pois bueno, conseguimos que E, bueno, que, que, que se estiona o que é a Diputación Provincial de Lugo, non? Eh, xa como, ya eh, fai un par de anos eh, no mes de xanero, con o ano 2021 pues empezou a sinalizar diversos eh, xa monumentos aquí dos Sancarés entonces xa non nos vamos a pensar xa o que na Vieira Romana da Zanove, non? Mm. E dino iso por tantísimo, ¿no? Es decir, una de las, las tres vías principales que atravesaban en eh, Galicia, ¿no? Alicia. Y entonces, efectivamente, está ahí Fernanda, está Ramón, o que parlo con profesor, Ucura, bueno, el sí. profesor recién subilado, aquí, Ucura, eh, sí, eh, sí. exactamente, el cura, y eh, bueno, tenemos a González, es decir, una serie decente, ¿no? que, que se ha fixado alguna publicación también en licencia, Y, y entonces bueno pues vamos a retomar, ¿no? Eh, vamos a empezar a sinalizala y tamén uh -huh. en colaboración, también hay que decirlo, pues, con concellos de de de de Igrexa Valcarce y Cervantes, uh -huh. no. Sí. Y entonces porque temos claro una día, porque ahí poco, bueno, un par de años descubrimos ahora, hasta ahora teníamos o que era un tramo perfecto, fabuloso, ¿no? Ahí no comead en Cervantes. político uh -huh. no gobierno, pero foi un par de años e eh, tamén unha andaina, un previo unha andaina que fixéramos antes do viergo, non, desde Abragallo hasta aquí hasta galicia y eh, descubrimos pues un tramo de dos kilómetros ¿no? que es verdaderamente impresionante entonces eso hay que me ponerle en valor por su costo ¿no? sí, tanto que sí. que en eso en eso en eso vamos a estar y, y, y efectivamente él me un cosa curiosa ¿no? que, que bueno que, que, a la vez que programamos no bueno, vamos a hacer un and de, de verdad tenemos que echar un grifo Entra la cantidad decente no no no no es que eso eso es untensatorio no claro no no claro que ves a xente que se está mm, interesando que é por o património mm, sobre claro, todo aquí ¿no? nesta sí, sí, comarca no? unha cousa que, que, que hai que destacar o feito de que que se anoten moita xuventude, que, que é importantísimo pero outra cousa que tamén havería que pedir aos rapaces, aos mozos os que están investigando aos que se dedican a facer, por exemplo, o traballo de fin de curso tamais, o mellor buscar documentación documentación que, por exemplo latina mesmo é decir, Tiberio escribi sobre a, a vía romana, a vía Apia, sí. non? Pero algún algún documento, alguna documentación latina podía existir con respecto a esa vía 19, ¿no? Bueno, de hecho, de feito no, de hecho no es bastante documentación, ¿no? la ah, sí, uh -huh. documentación, ciertamente, ciertamente no es clásica, ¿no? No es do no, sino que son eh, tenemos eh, documentos, ya que son incluso algún alto medieval y estos eh, bastantes. Uh -huh. Eh ya durante la Edad Media, ¿no? Durante sí. de Media, que son sobre todo de de de mosteiros, sí. eh, uh -huh. de Carracedo, de Pena Maior sí. eh, de distintos que sí que sí, eh, foron falando, non? Foron falando do que era de sabía vía. Non decían había eh, romana, mm -hmm. pero si sí se desprende de que era un camiño principal. si sí temos alguna referencia, non? E o que son xa na tradición oral eh, se mantén aí eh, na fonte dos romanos, o que há o camiño dos romanos, eso é abundantísima, o camiño da Antigua amen, etcétera. etcétera. Entonces eso estamos recopilando, estamos recogiendo documentación. Y de feito, de hai bastantes investigadores, ¿non? Sí. Eh, que, bueno, que, que, que nos chaman incluso muitísima xente para facer o osa tese, ¿non? Sí, claro, claro. claro e, entonces... Eu a ver, eu de Xerencia, en esa idea o feito de que bueno, no, o mellor traballo, traba traba no, traba no, traba no, de claro, fin de curso dun dun, dun rapaz dun dun, estudiante de, de, dun instituto, do instituto o que te di, te, tedes una tese é acompañar documentación escrita antiga que, que, que, que poñela en valor e poñela en, en, en coñecemento de moitísimas que, que precisamente por, a, por, por non coñecemento público pois eh, tense un poquinho abandonado, esquecida, nada máis Certo, eh, certo, si, sí, si, sí, si sí, sí, non é total non, é toda a razón no. mm -hmm. é que é, é, é si sí, no. mm -hmm. sí. aquí, a cobra o sangra sempre quedou lón xe de todo aí ah, está, si, sí, si sí, sí, sí, sí. eh, a comunicación entonces, claro, claro entonces aquí a investigación la investigación pues bueno indica que hay algunas investigación que se visieron bueno por ejemplo no tema las pañoas mm. arquitecto Pedro de llano etcétera no eh, o sobre el tema de febrero porque claro tenemos o que a, a, o camino de, de santiago o, o, o resto estuvo siempre afastado de todo no uh -huh. y, y eso no queréis decir que no tuviera historia porque mira, yo okay. eh, creo que eso hemos comentado más de una vez aquí en los años 90 uh -huh. estaban documentados siete castros con tantos dúbidosos, é eh? claro. dicir, eh? nos seis concellos da comarca, ou se levamos máis de 140. sabes, <risos> sabes. madre xabés. Enferramentos neolíticos, non te falle, hai 6.000 eh, anos, 6.000, 7.000 uh -huh. anos, había un, un catalogado, ou uh se -huh. levamos sobre 110.000. <risos> etcétera, non? entonces claro, iso te faz unha idea, non? De que aquí, pois, pues, claro, y, y, facía falta, non? Que alguén sí. pateara o territorio, non? Iso pateara no sentido de... Decir, que, que, que Documentar. De claro, sí, claro, sí, sí, sí, sí. Para documentar sí, sí. todo iso. Sí, sí. Ai, outra cousa máis, que tamén hai que, eh, bueno, que, que, que vos poñedelo en valor e, en realidade, pois pues, estades traballando tamén conxuntamente por, por exemplo, poñer mmm, xuntarse con persoas que... A, a, a, acostuman a, a publicar cousas relacionadas, co, co, relacionadas con co patrimonio racial da escozana como por exemplo o Jesus Trasorras que ti claro, comentabas uh -huh. outro hai un momentiño e, e outras persoas que, que que parece que están no, no, no esquecemento por, pero sin embargo existen están, están aí traballando no, no como cura de vale, ¿no? por exemplo bueno es, no, é que sin el, sin eras o traballo que levamos feito pues estaría quedaría moi minguado moi reduzido si sí, si sí, Os eh, visibles somos eh, Algunos, ¿no? <risa> claro, Exactamente, pero eso sí, no, sí. Claro, Pero profesor, eso no sé eso qué no decir, que decir Que haya más que estamos, gente no, que no, trabaje Aquí hay que mirar lo que tenemos detrás ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí Sí. Unho, unha, unha muller unhom, e unha muller o que xoxantón e sí. claro non? son documentalistas non? si sí, sí, eh, sí. eh, solo a documentación coa que nos fornecen buscando e llevaiso as pedras non? si si sí, sí, sí, sí, e, e dicir iso é fundamental uh -huh. eh. hemos atopado mh, o que son sacramentos prehistóricos precisamente gracias a esa documentación uh -huh. o, o, a, os veciños e as vecinas que ao principio hai uh -huh. que decirlo non? en cuanto fixemos o que o colectivo patrimonio dos angares o bueno, era un poco um, reticente esa uh -huh. actitud Oxe, se, se nos veñen. Oye, mira aquí, eu creo que aquí hai. Que esta ¿no? pedra, sí, que, claro, que esta es pode no sé ter parece... un valor. Efectivamente, y entonces nos encantados, vamos, y entonces esa, esa estamos tendo esa porque okay, ese achegamento coasente e iso é es fundamental. Claro, nos sí. anos porque levamos descuberto, tá ou aí si documentaron. Non me gusta a palabra descubrir, no que de feito eso xa estaba descoberto, inde que non o conheceramos hose, no. Sí. Pero si documentar, non visibilizálo, pois pues a maior parte gracias a xente sí. eh, eu queria eu queria preguntar xavier si se se poderían facer excursións aí por a zona por a comarca dos Ancares con guía que, explic, eh, que explicara pois, o, o que se está a pisar, o que se está a ver, o, o traballo que se está a facer, pois, por, el, por ese patrimonio. El, el que, el que, el sí, bueno, que de efeito, de efeito, nos, eh, todos, bueno, varias veces o ano, uh -huh. non facemos pues, uh -huh. o so que son eh, a, algún tipo de, de, de, de actividade, no, uh -huh. claro. E entón, pois, pues, por a nosa conta, pois, pues, bueno, pois, pues, vamos explicando, mesmo agora nestas jornadas, uh -huh. vamos ter... Okay, bueno, una visitas iglesias, estas uh -huh. románicas, ¿no? Uh -huh. Vamos ter o que una ruta dos castelos tamén, tamén uh -huh. outra na neutro día, vamos ter outra actividade que é un bateo, ¿no? Sobre todo desfrucidos nenos das escolas, es eh? eh? como como os romanos extraen o ouro dos ríos, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a hacer un bateo. E, estamos lo facendo, pero lo que sí si votamos en falta, ¿no? Es que claro, as nosas posibilidades son muy cativas, La sí. claro, porque estamos son gente que bueno, trabajamos, ¿no? Eh. Eh, dedicamos gran noso traballo e isto facemos no no tempo libre, no fin sí, de semana, sí, sí. tal, no, sí. etcétera. Claro. Y então o que si votamos de menos, no en eh, que os concellos da comarca, uh -huh. eh, se involucren no É, que se involucraran un poquinho máis. Claro, efectivamente. É dicir, aquí, por os conselhos... Pira o nome... Ademais, os, os conselhos incluso... No que, eu sei, vamos... Que, que pode ser un concello pois pues, son concellos que non... É dicir, que non teñen moitos cartos, non? Sí. Eh, conselhos pequenos. Pero si hai una serie de eh, achegas tanto da Asunta, do Estado, mm -hmm. do Patrimonio... O, o que é sí, sí, sí. da Diputación, por medio da Reserva do, da, da Biosfera, non? Mm -hmm. E entón que dan facilidades, por exemplo, para a gente que só se xa de forma estacional, mm -hmm. non? Pero en Semana Santa, o que, en verán, pois pues, eh, unha persoa, non? que eh, podía achegar o que o patrimonio o que uh -huh. a tradición o que a xente, no, ia sen moi preparada, ticha moi preparada a hóse. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Entonces eso yese liría gratis, non? Eh, agora tamente hemos a sorte, ¿no? Que por iso un castelo de Doiras si non? Ah, sí, Que, que bueno, están facendo un traballo magnífico aí, ¿no? Uh -huh. Un traballo que y entonces eso también va a chegar muitísima gente, ¿no? pero también por exemplo en Piornedo, ¿no? Sí, eh, o okay, que também aceito de forma tamén particular, pero bueno, algunos están facendo andainas por aquí, ¿no? Uh -huh. Esto de la payoza dos dosé e tal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero eu creo que esto se poderia okay, uh -huh. o que metidos concellos Mira, nos botamos muchísimo falta y es el primitismo, coiga. Tambiénísimo un museo, ¿no? Eh, sí, ah, sí, sí. Y na que temos os o concello, non que se teñamos un falo, por exemplo, do do concello da Fonte Sagrada, sí. está sí. ¿no? Que se teñe un museo etnográfico. Sí, visitas todas as semanas. Eh, el museo, también un poquito más rucho pero la tercera de Melide ¿no? ah, sí. aquí con Cristina, los arqueólogos Cristina y Sursogrof que ellos se desviven por un museo tienen aportado un montón de, de, de pezas de historias sí. tan caminadas y en cambio tiene en la comarca ¿eh? Mm. Non hai... Non, non hai ningun. Non hai ningun. Non propuse, propusemos fallarnos actu o Conselho de sí, Benegra, sí, sí. eh, que, por exemplo, os partidos de político, no bueno, este caso sí. que era XOE, Benegra e PP, podran a favor dun museo e tal, pero, bueno, estamos esperando por reales, non? E, eh, bueno, y, y nese, nese sentido, e incluso nos, ¿eh? uh -huh. pues nos comprometemos a, a, a buscar pezas, ¿no? uh -huh que están abandonadas por aí nas casas sí, sí. quizás, quizás sí. Uh, a ver, dos concellos precisamente é unha falta de concienciación con respecto ao seu mm. non o, o, claro. o propio, e ademais explotálo casi, por así decirlo a nivel turístico tamén, que pode servir sí, suposo, para, claro, para algo, claro. como unha atracción máis de... de, claro. de, de... De, de, de, de reclamo para que os turistas veñan eh, a visitar e, e, e vi duda, Pero claro, esa, es esa, esa concienciación mm, quizás sí. es político, quizás administrativa <risa> non no, no, no no, dá no, chegado. <risa> eu creo, eu creo que non é mes problema político, sí, é, sí. É, é dire, eu creo que que, que, bueno, que hai unha falta de eh, non sei, é que é algo que se me, mire, a semana pasada, sedemos uns días en Portugal, non? Eh. Ah, no, vamos, bueno, eh, vamos a Portugal bastante meído, no. Nos gusta, dar arriba abajo y ves eh de estos povinhos pequenos, non couso un museu. que sí, a mm, cantidad de gente, em, es impresionante eh, que que que vaya ali. Bueno, es eh, que yo creo que hai bastante diferencia, es que patrimonio en Portugal non somos tan anos, es está se está cuidando muito. Bueno, muito, pero muito, muito. Pero importante é que a xente, é decir, os vecinos, non, uh -huh. que teñen ali o seu monumento, eh, uh -huh. o sosteñen como deles, e dicen, mira, gávanse, é dicir, oyen miña isto é for parte, gávanse non? Gávanse, non, dos, non, gávanse con exactamente gávanse do seu, yeah. que que que eu eu claro. a zona de, da zona da Ralla en Montalegre, sí. ya que as zonas de, aquilo é unha, unha precisión, unha, fer, unha fermosura, non? Como Non, uh -huh. non, no, no, pero te va, xa, digo Baixo, uh -huh. de, de Norte a Sur de Portugal e é realmente impresionante, pero a um, concellos como os que temos aquí. Tenho que ser un pequeno museo, non? E despúis, xa digo, os vexinhos, non? Que, no, eu, con orgullo, xe de, oi, miren, poden enseñar e dicir onde está, se acompanha. Eh, casi te acompanha, sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Claro, claro, claro. E uh -huh. entonces iso é algo que, que creo que aquí, ainda eh, que se ten avanzado moito, tamén é certo, non? Uh -huh. eh? Pero que queda ese, ese sí. algo, non? E entón, eu creo que as a administracións próximas ao local, neste caso, os concellos, non? non? Uh -huh. eh? que son os que deberán dar un pouco de pulo a todo eso, non? Sí, Como si, ben disti... Falta da súlda non, non, non, non mantén, non? Sí, sí. Si. Si. Como ben disti, os ancares non son solamente as payozas, hai moito máis alrededor. Claro, claro, claro. Sin menospreciar as payozas, no, por No, claro, claro, no, claro, sí, sí. claro. O contrário, no, que, que estamos Algo máis, algo máis. É unha entrevista que me fixeron na prensa... Bueno, non fai moito, non? uh -huh. Bueno, pues a solarista pues, puso eh bueno, dicen é eh, certo, ¿no? Sí. Que, que os angares me algo més que paijos, ¿no? sí. Bueno, a algún sentido, oye, mira, caspaños, no, no, por supuesto, no creo dire caspaños, un patrimonio sí. que temos aí eh, bueno, casi único, ¿no? Sí. Eh, pero pero claro, aquí na comarca temos moito máis, si non podemos censar todo, mm. ¿eh? Que aquí eh fíjate, temos un horno que vas a muy bien, mm. Gente, mm. pero claro, pero que aquí temos oh, que na na comarca temos 500 núcleos de población. Caray. Sí, sí, no, sí. No, tenemos 500 núcleos de población. Uh -huh, ¿eh? Sí, sí, y 500 eso no ¿eh? es mucho. Es decir, no seis concejos de la comarca. Por eso que y hay milicia en un museo. Claro, sí, sí, sí, sí. Claro. Y en eso es lo que vamos, ¿no? Sí, claro, que tengo, hay muchísimo más que ofrecer, ¿no? Claro, también. Claro que son desde o patrimonio prehistórico ao medieval sí, sí, moderno, sí. contemporáneo dicir, temos de todo e, e aparte o que é xa uh -huh. a propia paisa, xa senón é impresionante unha cousa fermosa que, que habría que, que... que esto había calongalo máis eh, teremos unha hora para seguir falando pois pues, do que esta comarca e outras comarcas que hai por Galicia sí, sí, sí. por suposto, sí, sí, sí, sí, que queda moito no tinteiro sí. Sí, sí, de verdade que é un placer falar contigo Xavier de verdade que a, a, aprendemos moitísimo gracias a túa participación non o tempo na, na radio que te senos cativo pero sí, suficiente que... como para mm, aprender con os para aprender moitas cousas na outra ocasión voltaremos, voltaremos outra vez a falar contigo para que uh -huh. nos mm, enseñes máis cousas Algún... tú decías antes que descubrimos tal cousa ou o... a pose tal outra pero que eh, por, todo Galicia... por todo Galicia adiante aparecen cousas interesantísimas últimamente ¿eh? sí. sí. certamente, certamente, pues moitísimas gracias a vos por interés en... y, bueno, y, nada, o interés e bueno, e nada, quando que irades aquí as grazas a ti por atendernos xa sabes que sí, temos o teu contacto por lo tanto continuaremos en outro sí. momento moitísimas gracias, hasta logo vale, veña vale, Radio Sambois.